24. A vyšed Ježíš bral se z chrámu i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové. Ježíš pak řekl jim, vidíte liž tyto všetky věci? Amen, pravím vám. Nebude zůstaven tuto kámen na kámení, kterýž by nebyl zbořen. A když se posadil na hoře olivové, přistoupili k němu učedlníci soukromí z Kouce. Pověz nám, kdy to bude a které znamení příchodu tvého a skonání světa. I odpovědě v Ježíš řekl jim, vy jste, aby vás nikdo nesvedl. Nebo mnozí přijdou pod jménem zkouce, já jsem Kristus a svedouť mnohé. Budete slýchat i zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, aby abyste se, se nekormoutili. Nebo musí to všecko býti, ale ne i hned bude konec nebo povstane národ proti národu a království proti království a budou hladové a morové a zemětřesení po místech. A to všetky věci jsou počátkové bolesti. A tehdy vydadí vás soužení a budou vás mordovatí a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. A tehdy se zhorší mnozí a ve spolek se budou zrazovatí a jedni druhý nenávidětí. A mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé. A že rozmnožena bude nepravost, ustidne láska mnohých. Ale kdož by se trval až do konce, ten spasen bude. A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání. Protož když uzíte ohavnost spuštění, předpověděnou od Daniele proroka, a nastojí na místě svatém, v ročce rozuměj, ti, kteří by byli v judstvu, nech utekou nahory. A kdo na střeše, nezestupuj, ale ani něco vzal z domu svého. A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svát. jeda pak těhotným a těm, kteří škojí v těch dnech. Protož modlete se, aby se utíkání vaše nestalo v zimě anebo ve svátek. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéhož nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom bude. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk, ale pro vyvolené ukráceni budou ti dnové. Tehdy řekl by vám kdo, aj tuto je Kristus, anebo tamto nevěřte, nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činí ti budou divy veliké a zázraky, takže by svedli, by možné bylo také vyvolené. Aj předpověděl jsem vám, protože řeknou-li vám, aj na poušti jest nevycházejte, a v skrýších nevěřte, nebo jako blesk vychází od východu slunce a ukazuje se až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Nebo kdeškoliv bude tělo, tuď se zhromáždí orlice a hned po soužení těch dnů slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati z nebe a moci nebesky budou se pohybovati. Tehdáž se ukáže znamení syna člověka na nebi, a tehdy budou kvíli ti všetka pokolení země a už syna člověka přicházejícího na oblacích nebeckých s mocí a slávou velkou, kterýž pošle anděli své s hlasem velikým trouby i zhromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů a od končin nebes až do končin její. Od stromu pak naučte se podobenství tomuto. Když již ratolest jeho omladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. Tak též i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, že blízko jest a ve dveřích. Amen pravím vám, že nepomíne věk tento a se tyto všecky věci stanou. Nebe a země pominou, ale slova má nikoli nepominou. O tom pak dní a hodině té žádný neví, ani anděle nebeští, jedině sám otec můj. Ale jakož bylo zadnů dnu Noé, tak bude i příchod syna člověka. Nebo jakož zadnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávali se, až do toho dne, když Noé všel do korábu. A nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky. Tak bude i příští syna člověka. Tehdy dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mleti ve mlíně, jedna bude vzata a druhá zanechána. Jděte, tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu pán váš přijíti má. Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by v dění zloděj měl přijíti, věděl by zajisté a nedal by podkopati domu svého. Protož i vy buďte hotovi, nebo v tu hodinu, v kterou se nenadějete, syn člověka přijde. Kdož tedy je ten služebník věrný a opatrný, kterého ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm včas. čas? Blahoslavený služebník ten, kteréhož přijda pán jeho, nalezl by antak činí. Amen pravím vám, že nadevším statkem svým ustanoví jej, jestliže pak by řekl zlý služebník ten v srdci svém, prodlívá pán můj přijíti, i počal by býti spolu slu služebníky jísti pak a píti z opilci, přijde pak služebníka toho v den, který se na nenaděje a v hodinu, v kterouž neví. Oddělit jej a díl jeho položí z pokryci. Tam bude pláč a skřípění zubů.